Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kithira wa nisaa Wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham raqibah Ya ayuhal ladzina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadidah Yuslih lakum amalakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azimah Amma baat fa ina asaqal hadithi kitabullah Wa khira al-hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa sharal umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Akhwani fi la rahimani wa rahmakumullah kita teruskan kembali kajian kitab I'tiqad A'immat al-Hadith oleh al-Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimallahu taala kita masih dalam pembahasan tentang Arkanul Iman rukun-rukun al-Iman Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu berkata I'lamu rahimallahu wa iyyakum Anna mazhab alil hadith, ahli sunnati wal jamaah Al-iqraru billah wa maraikati wa kutubi wa rusulih Katahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya Bahwasanya mazhab alil hadith, ahli sunnah wal jamaah yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya Dan kitab-kitabnya dan para rasul rusulnya Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu Tentang Makna iman kepada Allah Dan makna iman kepada Para malaikat-malaikat Allah Sekarang kita sampai kepada Makna iman kepada Kitab-kitab Allah SWT Di sini dikatakan Wa kutubihi Eh, Sebagaimana firman Allah SWT Laisal birra antual Wujuhakum kibar al-masyik wal-maghrib Walakinna birra man amana billahi Wal-yawmi al-akhiri Wal-kitabi wal-malaikati wal-nabiyyin Eh, beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW Antuk minabilah Wa malaikatihi wa kutubihi Engkau beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya Dan kepada kitab-kitabnya Sebagaimana yang sudah dijelaskan Dalam iman kepada Allah Ada empat kandungan iman kepada Allah Demikian pula ada empat kandungan Iman kepada para malaikat Di sini juga demikian ada Empat kandungan Iman kepada kitab-kitab Allah سبحانه و تعالى. Ini untuk kita memudahkan memahami dan menghafalkan makna kandungan iman kepada Allah malaikatnya kitabnya. Di sini ada empat ayat kandungan iman tersebut. Ya, ini sebahagian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Syimin rahimahullah dalam sebagian kitab-kitab beliau tentang sarah arkanil iman. Adapun makna iman kepada kepada kitab Allah yang pertama mengimani bahwasannya kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah سبحانه و تعالى. Dan sekali lagi yang pertama mengimani bahwasanya Allah سبحانه و تعالى pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Eh, seperti yang Allah firmankan dalam awal surat. Al Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa qayyum nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadaihi minal kitabi aw min, eh, lima baina yadaihi wa anzalat tawrata wal injila min qablu hudan lin nasi wa anzalal al qur'an Alif Lam Mim Allahu la ilaha al qayyum Allah tiada sembarang hak bagi dia Ayat yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri. Nazal alkitab babil hak tiada Allah yang menurunkan kepadaMu alkitab. Nazal alkitab babil hak iaitu Alquran dengan membawa kebenaran musadzikol lima benayajih membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wah anzalat Taurat awal injimin kubel dan Allah telah menurunkan sebelum Al-Quran iaitu kitab Taurat dan al injil sebagai petunjuk bagi manusia, huwa al-furqan dan Allah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an sebagai pembeda antara hak dengan yang yang batil. Jadi kita yakini bahwasanya kitab-kitab tersebut itu diturunkan Allah Subhanahu taala dan itu semuanya adalah kalamullah. Ya firman Allah Subhanahu taala, meskipun harus kita yakini Al-Qur'annya Al-Qur'an saja yang tetap Allah jaga kemurniannya. Adapun Taurat, Injil, demikian paling lainnya, itu telah mendapatkan banyak penyelewengan eh, perubahan, perombakan dari manusia. Namun Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna laula hafizun." Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan Kamilah yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Maka tidak akan mungkin Al-Qur'an bisa dirubah atau dirombak atau dilewengkan oleh manusia. Kalaupun ada yang mencoba merubah, mengotak-atik Al-Qur'an, maka pasti akan tersingkap, pasti akan terbongkar. Yang itu sudah terjadi eh ya, beberapa kali orang-orang kafir, yaitu utama kaum misionaris, mereka berusaha untuk ya mengurangi, menambah ayat, -ayat Al-Qur'an, namun dengan cepat Allah SWT membongkar sejauh mereka, Karena memang Allah berjanji inna nahna zalna dzikra wa innalahu lahafidhu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang eh, menjaga Al-Quran tersebut sekali lagi kita yakini bahawasanya Allah dahulu pernah menurunkan kitab-kitabnya, eh di antaranya tadi Injil, Taurat dan juga Al-Quranul Kerim kemudian yang kedua, kandungan iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwasanya Kitab-kitab tersebut itu memiliki nama-nama yang wajib untuk kita imani secara global dan secara terperinci Ini hampir mirip dengan pembahasan iman kepada Allah dan juga iman kepada para malaikat Yaitu kita yakini bahwasannya tidak semua nama-nama kitab Allah itu kita ketahui seperti nama malaikat, tidak semuanya kita ketahui. Seperti nama Allah, tidak semuanya kita ketahui. Demikian pula dengan nama-nama kitab-kitab Allah. Tidak semuanya kita mengetahuinya. Kita yakini bahwasannya setiap nabi, setiap rasul. Itu Allah turunkan kitab kepada manusia. Ya, sekali lagi kita yakini Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya bersama para rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam sebagian ayat Al-Qur'an, "Kana nasu ummatan wahidah, fab'atsallahu anbiyana mubashshina wa mundzirin wa anzalna ma'ahumul kitab." Allah mengatakan dahulu manusia umat yang satu, iaitu dalam artian kata ulama mereka bertauhid, tidak ada kesyirikan. Ya. Kemudian mereka berbuat syirik. maka kan mengutus para Nabi dan para Rasul Sebagai pemberi kabar gembira Dan pemberi peringatan ya, Sekali lagi kata Pak Ulama dalam tafsir mereka Tentang ayat ini Dahulu manusia dalam keadaan umat yang satu Yaitu umat yang bertauhid. Kata Abdulin Abbas ya, Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh Asyatu Kurun Sepuluh generasi, sepuluh abad Mereka di atas tawahid ya, Tidak ada penyembahan kepada Berhala Tidak ada penyembahan kepada kuburan keramat atau pohon keramat atau kepada wali-wali yang telah mati. Ketika pada zaman Nabi Nuh muncullah penyembahan kepada orang-orang saleh wadan suwa yaghus yauq dan nasrah sebagaimana Allah firmankan wa qalu latadarunna alihatakum wala tadarunna wadan wa lasu'an wala yaghus wa yauq kawan nasrah. Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad suwaiyatus yaqub dan asra. Kata Abdul Rahman Abbas al dalam tafsirnya: Hulai asma urijain atau hadi asma urijain solehinamin kaum minuh. Ini adalah nama lima orang yang soleh. E, di zaman Nabi Noor Alaihissalam. E, ketika mereka meninggal dunia, setan datang kepada murid-murid mereka mengatakan: Aninsibu ilmajalisim adatikan wajinasfiha ansabah. Buatlah ia ya, di tempat-tempat mereka dulu berkumpul, patung-patung eh, atau gambar-gambar untuk apa? mengenang jasa-jasa mereka. Ini awal mulanya demikian. Eh, ya, setan punya trik untuk menjatuhkan manusia kepada kesyirikan. Awalnya tidak disembah. Ya, eh, falam tu'bat. Ya. Eh, namun ketika generasi pertama meninggal dunia, datang generasi berikutnya, setan mengatakan, "Dulu nenek moyang kalian Ketika ditimpa kemarau panjang, ditimpa musibah, mereka minta-minta kepada orang-orang soleh tersebut. Inilah sejarah pertama kali munculnya kesyirikan. maka Allah pun Faba Assallahun Nabi Nuh bin Ketika itulah Allah mengutus eh, rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi assalam, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, menyembahnya kepada Allah. Wa lakaat arsalna Nuhan ilaa kamhi, fakala ya kam ibadallah. Ma lakum min ilahin ghiru. dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya apa? seruan beliau apa? inti seri dakwah beliau ya kaum mi'budullah wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada sembaring hak bagi kalian kecuali Allah SWT ini adalah sekali lagi asal muasal eh, terjadinya kesyirikan yaitu penyembahan kepada orang-orang yang soleh yang telah mati berlebihan berlebi dalam Memuliakan orang yang soleh tersebut Sampai mereka menyembah Orang-orang yang soleh tersebut Maka Nabi Nuh Datang untuk mengembalikan mereka Dalam menyembah Allah Semata, ini diantara apa? Sebab kesyirikan itu Al-ghulufi salihin Berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh Makanya Rasul mengatakan Iyakum wal-ghuluf Fa inna innama ahlakaman kanakoblakum al-ghuluf Berhati-hatilah dari berlebih-lebihan Dalam segala hal di antaranya berlebihan dalam memuliakan, menyanjung orang yang saleh, karena kata Rasulullah Sallam, orang sebelum kalian itu binasa atau dibinasakan karena berlebihan, eh, terutama terhadap eh, orang yang saleh tersebut. E, Di antara nabi-nabi, eh, kaumnya Nabi Alisalam Allah hancurkan, eh, Allah timpakan musibah berupa banjir yang dahsyat, dikarenakan berlebihan dalam eh, menyanjung, mencintai orang-orang saleh tersebut sampai mereka beribadah kepada orang yang soleh tersebut Nabiullah ya, mendalil. Eh, maka sekali lagi Allah mengutus Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi bil-ibadah. Nabi beribadahnya kepada Allah semata. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat tadi. Wa -kitab". Dan kami turunkan bersama para nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi ini sekali lagi yang kita yakini setiap Nabi dan Rasul Itu Allahutu, Allah untuk Turunkan kitab-kitabnya Nah, karena kita juga Nanti pembahasan iman kepada Rasul Kita tidak tahu semua para Rasul Maka demikian pula Kita tidak tahu semua nama-nama Kitab tersebut Nanti akan dibahas dalam pembahasan iman Kepada Rasul Kita juga tidak mengetahui semua nama para Rasul Kenapa? Tidak semua Allah ceritakan Allah mengatakan Rasulat Kut kosos Nahum aleikaminko belu warusulan lam naksusum aleik. Ada sebagai rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kalian dan ada sebagian pula yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Berarti apa? Kita tidak mengetahui semua nama para rasul. Otomatis apa? Demikian pula kita tidak mengetahui semua nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu Wataala. Makanya kita katakan, poin kedua. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu mengimani nama-nama kitab Allah. Secara global dan terperinci. Secara global artinya. Kita meyakini ada kitab-kitab Allah. Yang Allah turunkan dahulu kepada para nabi-nabinya. Namun tidak kita ketahui nama-namanya. Adapun yang Allah sebutkan nama-namanya. Di dalam Al-Quran. Atau dalam hadis yang sahih. Maka kita imani secara terperinci. Seperti tadi. Ya Allah mengatakan. Alif Lam Mim Allahu <tuh> la ilaha illallahul hayyul qayyum nazala alaikal kitababil haqqi musaddiqal lima baina ajai wa anzalatauraata wal injil min qablahudal linnas wa anzalas furqa kita imani saat terperinci ada nama kitab Allah yang bernama apa Taurat Injil dan Al-Qur'an ya syahr Ramadanalladhi unzila fil Qur'an inama kitab Allah Al-Qur'an demikian pula nama kitab Allah Ea, zabur Allah mengatakan dalam surat An-Isa Wa ataina Dawuda Zabura dan kami berikan Kepada Nabi Dawud kitab apa Az-Zabur ini yang kita ketahui Secara terperinci wajib Kitabah yakin secara terperinci Apa yang Allah sebutkan secara global Kita imani secara global Yaitu bahwasannya Allah punya kitab-kitab Yang tidak Allah sebutkan namanya kepada kita Ada pula yang Allah sebutkan secara terperinci Kita imani secara apa Terperinci Al-Sunnah wal-Jamaah itu pokoknya intinya eh, Berputar bersama dalil Kemana saya dalil apa? Berputar Dalil menyebutkan secara terperinci Kita imani secara terperinci Dalil menyebutkan secara global Kita imani secara apa? Global Tidak merubah Tidak ma. menambah tidak mengurangi Itulah al-sunnah wal-jamaah Dalam segala hal Dalam akidah Dalam ibadah Mengikut apa yang? Sudah ada Dalilnya Yang sudah ada Dasarnya Contohnya Dari Al-Quran maupun al sunnah Rasulullah s.a.w. Eja eh, mungkin pula Allah sebutkan di antara kitab-kitab yang Allah pernah turunkan yaitu visuhufi Ibrahimah wah Musa eh, Allah pernah menurunkan wahyunya dalam lembaran-lembaran kitab dalam ya eh, aja Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alisalam. Eh, para ulama ada sebagian yang mengatakan suhuf Musa lembaran-lembaran Musa ada yang mengatakan itu adalah Taurat ada pula yang mengatakan itu berbeza eh, Taurat berbeda dengan apa suhuf yang Allah berikan kepada Musa. Jadi Musa mendapatkan Taurat dan juga apa, selh lembaran-lembaran tersebut yang intinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Eh sebagaimana eh, Rasul S.A.W diturunkan kepada beliau Al Quran. Demikian pula apa Allah wahyukan kepada beliau as sunnah al hadis. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Wa anzalna ilaikal kitaba Wahzalah ilakat dzikrallitu bayin alinasi manuszilla idahim waaladzillah miantafakarun. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad azzikrah al yaitu Al-Quran. Litu bayin alinas untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang turunkan kepada mereka yaitu al-hadits. Rasul menjelaskan dalam apa hadits beliau. Intinya sekali lagi kita wajib mengimani nama-nama kitab-kitab Allah secara global, secara terperinci. Ini masalah gaib. Ya tidak bisa kita menentukan menamakan apapun dari kitab-kitab kita tersebut kecuali dengan apa? Ad-dalil. Ya. jangan mengatakan uprimbon itu ya, kitab Allah. Nauzubillah ya, min dalik. harus apa? Menatakan ad-dalil. Ya. Sekali lagi, ini sebagaimana nama Allah, nama para malaikat, eh, nama para rasul tidak boleh kita mengarang-arang sendiri Harus menamakannya sesuai dengan apa yang telah Allah namakan dengannya kitab-kitab tersebut. Yang kita ketahui secara terperinci. E, Taurat, Injil, Az-Zabur, Sohuf, e, Lembaran Musa dan Ibrahim. Kemudian apa? Al-Quranul Karim. Ya, tidak boleh kita sekali lagi mengarang-arang nama-nama kitab-kitab Allah tersebut. Eh, jangan sampai termasuk dalam firman Allah, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau kita menentukan ini nama kitab Allah sedangkan tidak ada dasarnya, berarti kita berdusta atas nama Allah. Ayah eh, berarti kita termasuk yang paling zalim. Eh, karena Allah mengatakan tadi, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi" Kiariba ini termasuk ataqwa Allah belaril min berkata tentang Allah tanpa alaihim. Kemudian yang ketiga di antara kandungan iman kepada kitab Allah yaitu membenarkan semua kabar berita yang sahih ya, di dalam kitab-kitab tersebut. Ya, membenarkan semua kabar berita yang betul-betul dari kitab apa kitab tersebut yang dari Wahyu Allah SWT wa Eh tentunya sebelum terjadinya Perubahan Atau perombakan dari manusia Bagi umat-umat Eh sebelum Nabi Muhammad SAW Bagi misalnya Bani Israel Ada Torah dan Injil misalnya Mereka wajib membenarkan Eh berita yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut eh, Ada pun pada saat sekarang Eh, kita tidak mengetahui kebenaran berita-berita tersebut. Karena sudah apa? Dirubah-rubah oleh orang-orang eh, ahli kitab. Mereka suka merubah-rubah kitab Allah SWT dari tempatnya yang sebenarnya. Maka dari sini kita mencukupkan diri dengan kabar berita yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wajib untuk kita apa? Membenarkan semua kabar berita yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya masalah sifat-sifat Allah Swt. Wa Wajib kita benarkan apa adanya. Allah mengatakan Al-Rahman Al-Aziz Tawwab. Allah bersemayam di atas aras. Wajib kita meyakini Allah di atas aras tidak sesuai dengan apa? Eh ya? Semayamnya, makhluknya, leisa kami sicheun wahwasamil basir, walam yakulau kufan ahad. Kita yakini Allah mengatakan, wayabakaw wajurabi kadul jalali wal ikram, kekallawajarakmu. Kita yakini itu adalah wajah Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Eh, kita wajib membenarkan. Eh, jangan sampai apa kita menolak, gara-gara apa tidak sesuai dengan akal kita yang tidak sehat. Naudzubillah min dalik. Dengan mengatakan, oh itu artinya bukan wajah, namun itu zat Allah Swt. Allah mengatakan, a antum akalmu amilah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Swt? Ya, orang yang mentakwil takwil tersebut itu mengintari Allah Swt. Allah menceritakan tentang dirinya. Dia punya wajah. Jangan firmanya tadi, wayabka wajurabi kadr jalali wal ikra. Allah mengatakan dia di atas aras. Kalau ada orang yang menolaknya, mengatakan Allah tidak di atas langit, Allah tidak di atas aras. Ya, ini kata Pak Ulama. Man angkara ya, sifatul ululillah fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas aras, di atas langit. Maka dia pengikutnya fir'aun. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran. Ini juga kita wajib mengimaninya. Membenarkannya. Allah menceritakan bahwasanya seorang fir'aun adalah orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas langitnya. Ya. Allah berfirman tentang fir'aun. Dia memerintahkan kepada menterinya yang bernama Haman Yahamanu ibnil Suhran la ali abdul Asbab Asbab Samawati faat Tali aila Musa wa ini la adunuh kadiba Allah mengatakan Fir'aun berkata kepada Haman wah Haman ya bangunkan untukku tangga yang sangat kokoh yang tinggi ya agar sampai kepada apa Langit sehingga aku bisa apa melihat kepada ilahnya Musa, sesembahannya Musa. Namun aku meyakini Musa itu berdusta. Itu apa? Musa mengatakan Allah di atas langit. Namun Firaun tidak apa mengimaninya, mengingkarinya dengan melecehkan, ya, hal tersebut dengan mengatakan tadi kepada Haman Wahai Haman, buatlah bagiku apa tangga yang tinggi untuk aku sampai ke atas langit aku ingin melihat Musa atau melihat ilahnya Musa sesembahannya Musa namun aku mengira meyakini Musa itu berdusta ini apa eh, pengingkaran Firaun terhadap ketinggian Allah di atas langit makanya al-Imam Ibnu Abi Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan man ankara sifatul ta ululillahi ta'ala fahuwa fir'aniyun Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah di aras dia selangit maka dia adalah pengikut Firaun namun sebaliknya ya man ta'ala fis sama fa muhammadion dan barang siapa yang mengimani ketinggian Allah dia selangit dia aras maka dia adalah pengikut Nabi Musa pengikut Nabi Muhammad S.A.W Ini adalah kabar-kabar berita yang wajib untuk kita apa mengimaninya bali yadau ma busstatan Bahkan kedua tangan Allah terbentang Kita yakin Allah punya kedua tangan Tidak sama dengan makhluk Tidak boleh kita apa Membagi sifat Allah tersebut eh, Seperti yang sudah kita sampaikan pada pembahasan Iman kepada Allah Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Ini adalah kabar-kabar berita Yang wajib untuk kita mengimaninya Demikian pula kisah Ashabul Kahfi Bagaimana Allah SWT menidurkan eh, Ratusan tahun Ini wajib kita imani Tidak boleh kita apa eh, Menolaknya dengan akal yang menolak itu bisa menolak secara apa? mutlak. Mungkin kalau bagi orang muslim tidak bisa menolak secara mutlak ayat Al-Qur'an. Namun di antara bentuk menolak yaitu mentakwil takwilkan ayat-ayat tentang kabar berita tersebut. Ayat Hud bilam min dalik. Ini sekali lagi termasuk orang-orang yang tidak membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. pula di antara rentetan mengimani kitab Allah Ya, juga mengimani apa Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berkaitan dengan apa kabar berita tersebut Ini karena apa Rasul berkata Ala inni Quran wa mislahumma. Ketahuilah Aku diberi yang semisal dengan Al-Quran Yaitu Al-Hadis ya, ulang, ulang mengatakan Al-Quran dan Hadis itu Sederajat dalam segi Sebagai hujah Sebagai dalil Ya kalau kita mengimani kabar berita dalam Al-Quran, demikian pula wajib mengimani kabar berita, ya, dalam hadis Rasul Sallam yang sahih. Nanti akan juga disampaikan di sini, ya, dikatakan di sini wakobuli mana tokabi kitab Allah wasahad biriwayah an Rasul Sallam wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan Yang rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, rab kami turun atau rab kita turun ke langit dunia seperti 3 malam terakhir. Kita yakin Allah turun ke langit dunia seperti 3 malam terakhir. Di mana saja seperti 3 malam terakhir tersebut. Ya. Namun kita yakini tidak sama dengan turunnya makhluk dan tidak boleh kita faham bagaimana. Ini adalah apa? Kabar berita yang wajib kita imani. Demikian pula nanti pada akhir zaman akan ya. Muncul Namanya Jajjal. Ya'jud wa'ma'jud. Ya akan turun Nabi Isa dari langit. Ya demikianpul akan ada Imam Mahdi. Kita wajib apa? Membenarkan semua kabar berita tersebut. Dan itu merupakan bagian iman kita kepada Al-Quranul Karim. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran. Wa ma'atakumu rasuluh. Fakhulu. Apa yang Allah atau apa yang Rasul sampaikan. Maka apa? Ambillah, terimalah. Ya. Ini sekali lagi merupakan apa? Salah satu bentuk iman kita kepada Al-Quran mengimani kabar berita yang Rasul S.A.W sampaikan. Apalagi Rasul mengatakan, Umi'r tu'an uqatilan nas, hatayashadu Allah ilaha Allah, wa yu'minubeh, wa bi majid tubeh. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha Allah dan beriman kepadaku dan beriman dengan apa yang aku bawa. Jadi eh, antara yang Rasul bawa adalah kabar berita seperti tadi munculnya jadal yaudua majud keluarnya Imam Mahdi. Eh kaum Muslimin pada akhir zaman akan memerangi orang-orang Yahudi. Eh Rasul mengatakan ela takumusaa hata yukotilan Muslimul aliyahud tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum Muslimin memerangi orang-orang Yahud. Fayaktullahumul ya fayaktullah Muslimun orang-orang Muslimin akan memerangi membunuh orang-orang aliyahud. Kemudian kata Rasulullah S.A.W. il Yahudi min warail hajari wa Orang-orang Yahudi akan lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayaqul hajar wa Pepohonan dan bebatuan akan berbicara. Dan secara akal logika tidak mungkin. Ya, Kalau memang orang itu masih belum beriman. Namun orang beriman wajib mengatakan itu bisa terjadi. Allah ala kulisya'in kodil. Dan sudah terjadi pada zaman Rasulullah S.A.W. Rasul ketika eh, diangkat menjadi nabi, bebatuan itu apa? Mengucapkan salam kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat Allah mengatakan, al yawman akhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa watashadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu apa? Kami kunci mulut-mulut mereka dan tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka apa? Berbicara kepada kami. Allah ala kullu shay'in qadir. Pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat Allah menjadikan apa? Bapak Tuhan, pepohonan berbicara. Eh, mereka mengatakan, Ya Abdullah, Ya Muslim, Ta'al, Hada Yahudi warai uktulhu. Kata pepohonan Bapak Tuhan, Wahai Abdullah, Wahai hamba Allah yang bertauhid. Makanya kata para ulama, Yang bisa mengalahkan orang Yahudi, adalah yang bertauhid, Yang tidak berbas syirik. Umat Islam akan menang atas orang Yahudi, Kalau umat Islam meninggalkan syirik. Tidak menyembah berhala. Tidak menyembah pepohonan. Tidak menyembah batuan. Tidak menyembah wali-wali yang telah mati. Tidak menyembah kuburan keramat. Eh, yang menyembahnya apa? Ya, karena ibu dua. Ya, karena sain. Eh, kata Rasulullah SAW. Yang bisa membantai orang Yahudi. Membunuh orang Yahudi. Mengalahkan orang Yahudi. Ya, Abdullah. wahai hamba Allah yang bertawahid. Ya, Muslim. Yang betul-betul apa? Eh, Islam yang sebenarnya. Bukan Islam KTP. Eh, Muslim yang artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentawetkannya. Taat kepada Allah. Dan tidak berbuat apa? Syirik. Ini yang akan bisa mengalahkan orang Yahudi. Kata pohonan Bapak Tuhan. Ya Abdullah, ya Muslim, ta'al. Kemarilah. Di belakangku ada orang Yahudi. Uktul hubunul hadiah. Ila syatil gharqat. Kajuli pohon gharqat. Ini hadis riwayat Bukhari. Eh, kita wajib apa? Mengimani apa adanya kabar berita tersebut tanpa kita takwil takwilkan. Ini salah satu bentuk apa? Kita juga beriman kepada kabar berita. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu juga bagian daripada apa? Syahadat asyadu anna muhammadan. Rasulullah. Itu juga bagian iman kita kepada Al-Quran. Wa ma'atakum rasuluh fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul. Maka apa? Ambillah. Kabar berita dalam Al-Quran. Dalam hadis. Wajib kita apa? Terima apa adanya. Eh tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita ingkari. Eh, kerana itu termasuk sekali lagi bagian iman kepada kitab Allah. Termasuk bagian syahadat kita. Wa anna Muhammad dan Rasulullah. Entah masuk akal atau tidak. Yang penting itu sahih dari Rasulullah SAW. Atau dalam ayat Al-Quran. Wajib kita imani. Ayat tanpa kita takwil takwilkan. Kemudian, poin yang keempat. Yaitu. Berpegang teguh dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab Allah tersebut. Tentunya sebelum dihapus. Ya. Namun kita wajib yakini semua hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu sudah dihapus dengan hukum apa? Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah. وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مَا الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا أَلَيْهِ َ dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan dia juga sebagai muhayminan aleh, sebagai batu ujian atas semua kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan Injil... ...itu ditimbang dengan hukum Al-Quran. Artinya apa? Kalau sama dengan Al-Quran... ...kita boleh melaksanakannya. Artinya tidak lain tidak bukan... ...bahwasannya kita hanya diperintahkan apa? Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ya, sekali lagi... ...kalau umat tadi, Bani Israel... ...wajib mengimani... ...melaksanakan hukum dalam... Taurat dan Al-Injil. Eh, pada waktu itu. Setelah diturunkannya Al-Quran... Maka kewajiban mereka mengikuti Al-Quranul Karim. Sebagaimana dahulu ketika turunnya Nabi Isa, Musa. Mereka wajib mengimani Nabi Isa, dan Musa. Namun ketika turunnya Nabi Muhammad SAW. Kewajiban mereka mengimani, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang Rasulullah SAW mengatakan. Waladhi nafsi biyadih. La yasmau bi ahadun min hadil ummah Yahudiyan aw nasranian. Summa yamutu wala yuminn billazi ursil tu bi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa kaui tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, ya min hadil ummah, Yahudiyan aw Nasraniyan. Eh mungkin ada sebagian mengatakan, "Duh, Yahudi Nasrani kok jadi umat Nabi Muhammad?" Kita katakan, "Ya." Ya. Yaitu namanya ummatud dakwah Eh, kata para ulama, umat Nabi Muhammad itu ada dua kategori, dua golongan Umat dakwah, yaitu manusia-manusia yang kepada mereka lah Rasul diutus Dan Nabi Muhammad diutus kepada semua, semua manusia Orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu Semuanya adalah umat Nabi Muhammad dalam artian Jangan salah paham ya Mereka adalah manusia-manusia yang diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad, Dan diwajibkan mengikuti Nabi Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Umatul Adzawa. Umat yang kepadanya lah Rasul diutus untuk mendakwahi mereka. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis ini: Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, mereka dinamakan Umatul Dawa. Adapun yang kedua, Umatul Ijabah. Yaitu kaum muslimin Mereka yang sudah masuk ke dalam eh, Ajar Nabi Muhammad Kepada seruan Nabi Muhammad untuk masuk Islam Mereka yang namakan apa Ummatu Al-Ijabah Manusia-manusia yang telah mengijabahi eh, Memenuhi panggilan Rasul Untuk masuk Al-Islam Rasul mengatakan Demi Allah yang jiwa kuai tangannya Tidaklah seorang pun dari umat ini Baik Yahudi atau Nasrani Kemudian dia mati Dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa Kecuali dia pasti masuk ke dalam api api neraka. Eh, kita yakini orang Nasrani, orang Yahudi, Hindu, Buddha, kalau tidak masuk Islam pasti masuk neraka. Ini hukum secara umum secara berapa kita yakini demikian. Inaladina kafarumin alilkitabiwal musyikina finari jannah makhali dinafiyah ulai kahum sharul baria. Sesungguhnya orang-orang eh, kafir dari alil kitab dan orang-orang musyikin mereka kakal dalam neraka janam selama-lamanya. Merekalah lah sejelek-jelek makhluk. Di atas muka bumi ini. Ini harus kita yakini. bahwasanya Eh para Rasul Itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Eh kecuali Nabi Muhammad SAW. Diutus kepada seluruh umat manusia. Dalam hadis Rasul mengatakan. Karena an-nabiyu bu'isa ila kaum khasatan. Wa bu'isa ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Demikian pula Al-Qur'anul Al Karim eh bahwasanya Taurat dan Injil setelah turunnya Al-Qur'an maka apa semuanya dihapus, semuanya tidak berlaku, yang berlaku hanyalah apa? Al-Qur'anul Al Karim. Ini wallahu alam kita mendengar ajaran apa? Daftar katanya ajaran ini apa? menggabungkan antara Taurat, Injil, Al-Qur'an sebagainya. Nah, ya, Udhublah mendalik. Ini adalah apa? Walatal besul hakabil bil batil Tentunya ini adalah ajaran yang yang kufur. Eh, ya, sekali lagi, sudah tidak berlaku lagi taurat wal injil. Semua telah dihapus dengan Al Quranul Karim. Eh, ya, sampai Rasul saya selam ketika melihat Al Khalifat Rasid Umar berkutuk. Eh, ya, memegang lembaran-lembaran Taurat. Rasul murka, marah kepada beliau. Seraya mengatakan Laukana musahayan musahyan, lama wasyau illa itibai. Eh, seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang. Tidak ada kewajiban bagi beliau, bagi Nabi Musa. Kecuali mengikuti aku. Ya. Sekali lagi. Setelah diutuskan Nabi Muhammad. La Nabiya Ba'dah. Tidak ada Nabi setelah beliau. Demikian pula tidak ada ajaran selain. Ajaran beliau yang hak. Selain itu adalah ajaran yang yang batil. Ya. Maka kalau Ghafatarma. Ya, kalau berisikan tadi. Taurat Injilakun sebagainya. Ini adalah ajaran Iblis. Ya. Ajarannya Assyaitan. Nah, Udubila Mindalib. Ya. Sekali lagi. Yang, ha yang hak, yang wajib untuk dipegang erat, diamalkan hukum-hukumnya adalah Al-Quranul Karim. Eh, sebagaimana Allah mengatakan tadi... wa anzalna ilai kal kitababil hakimusadikal lima bayna yadayhi mina kitabi wa muhayminan alaih dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, ya dengan membawa kebenaran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam artian membenarkan sini memang Allah pernah mem apa menurunkan kitab-kitab terdahulu ada Torah dan Injil namun Allah mengatakan wa muhaiminan alaih ya Al-Qur'an sebagai batu ujian bagi semua kitab-kitab tersebut tidak ada lagi sekali lagi syariat selain syariat Al-Qur'anul Karim ya selain itu adalah hal yang yang batil fa ma da ba haqqi kewajiban kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa tasimu bihabla jami'an wala tafaraku. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Kata sebuah ulama tafsir, "Ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'anul Karim, wala tafaraku. dan jangan kalian apa? Berpecah belah." Kemudian Allah mengatakan, "Famanittaba'a Hudaya fa la wa la Barang siapa berpegang teguh dengan petunjukku dengan Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, alla yadhilla fil dunya wa la akhirah." Ya Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat dalam satu hadis mengatakan Allah menjamin orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan isi Al-Quran untuk dijaga dari kesesatan di dunia dan tidak akan mungkin orang itu sengsara di akhirat sekali lagi kata Abu Abbas Allah mengatakan hudaya. barang siapa mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran maka tidak akan mungkin dia tersesat dan tidak akan mungkin dia apa sangsara selama lamanya. Akan tetapi ma'asal muslimin rahimani warhamakumullah tidak cukup hanya dengan apa? Al-Qur'an saja. Karena apa? Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan, "Ad wa ma atakum mursulun fakhudhu." Apa yang diajarkan rasul, maka apa? Ambillah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ya, masih iya me, memerintahkan kita mengikuti Sahab darasusya salam sunnahnya rasulullahu alaihi wasallam. Kenapa tidak cukup hanya dengan al-quran? Karena Allah sawal menggandakan al-quran dengan apa? Asunnah. As Walladibaa safil ummiyina rasulan minhum yatsalu alim ayatihi wajuzakin wajulimuhumul kitaba walhikma wa inkaun min kabla fil dalalimubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya di kalangan orang yang buta huruf. Membacakan Rasul tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mensucikan mereka dari kesyirikan. Ya, kemudian Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab, Alquran dan Alhikmah. hikmah Yaitu apa? As-Sunnah Al-Hadis. Ya, meskipun dahulu mereka dalam keadaan apa? Tersesat. Ya, demikian pula Allah mengatakan kepada istri-istri Rasul SAW. وَذْكُرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا Ema aytusala alaikum min ayatil la hikmah dan sebutkanlah atau bacakanlah ewadkun fi buyutikunna di rumah-rumah kalian apa yang dibacakan atas kalian dari Al-Qur'an dan apa al hikmah maka kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan as-sunnah kenapa Allah menggandengkan keduanya dan Rasul S.A.W atau Al-Qur'an mengatakan tadi wama atakum rasul fakhudhu maka sungguh sesat kelompok yang mengatakan cukup bagi kami apa? Al-Qur'an tanpa apa? Al-Hadis. Nauzubillah min dalik. Al-Qur'an sendiri mengatakan Pegang erat. ajaran nya Rasul, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa harus dengan al-hadis, dengan as-sunnah? Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa apa? Al-Hadis. Makanya kalau kita mau perinci masih orang berapa? 3 4 menit. Ya secara global karena memang apa tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa Al-Hadis. Bagaimana kita salat? Tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya e, tata cara sholat. Allah hanya mengatakan wa aqimus salat. Jadi kala tata caranya bagaimana? Dalam hadis Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, idza qumtu ila salati fakabbir, summaqra ma taisara minal Qur'an. Ya e, kemudian summaq'a hatta tatmaina raqian summa irfa' hatta ta tadilaqa iman summa sujud hatta tatmaina sajidan. So, nah semagatakan apabila engkau berdiri untuk salat maka batakbirah yaitu takbir apa? Al-ihram. Surat itu dimulai dengan takbiratul ihram bukan dengan surat Al-Baqarah ya. Namun dengan apa? Allahu akbar. Eh, jangan baca yang lainnya. Kemudian yang kedua, katara salam bacalah Al-Fatihah ya. Kemudian rukuklah sampai engkau apa? Tumani tu ma'nina kemudian angkatlah kepalamu. Sampai apa? Engkau tumaknina dalam iktidalmu. Kemudian sujud. Ini semuanya dalam apa? Al-Hadis. Tidakkan mungkin orang itu bisa salah tanpa apa? Eh, penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Demikian pula, Al-Hadis di antara fungsinya, ini sudah pernah kita sampaikan eh, secara global, Al-Hadis fungsinya itu, menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti masalah rukun iman. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Ini untuk menguatkan yang kedua fungsi al-hadis untuk menjelaskan apa yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Itu dibagi menjadi empat. Yang pertama memperinci yang masih global, seperti masalah ibadah, sholat tadi, puasa, zakat, secara global ada dalam Al-Quran. Perinciannya dalam al-hadis. Kemudian kalau bisa dikatakan dua ya, B, al-hadis fungsinya mengkhususkan apa yang masih global di dalam Al-Quran. Allah mengatakan Yusukumullah fi awladikum lizakari lizakari mister hadil unsayain Allah mewasarkan kepada kalian Yusukumullah fi awladikum kepada anak anak kalian yaitu masalah hukum waris ini secara umum secara global secara apa? umum setiap anak berhak mendapat akan waris namun hari datang la yarisul muslimun kafiron orang muslim tidak boleh mewaris siapa bapaknya yang yang kafir wala kafir musliman orang kafir juga tidak boleh mewarisi bapaknya yang apa? muslim. Ayatnya masih umum. Dikhususkan dengan apa? al-hadis. Demikian keren 2C bisa dikatakan 2C eh, al-hadis fungsinya mengikat apa yang masih apa namanya? taqidul mutlak mutlak di dalam Al-Qur'an. Contoh masalah wasariq wasariqatu faqtau adiyahuma. Perempuan dan laki yang mencuri potonglah tangannya. Namae tangan dalam kamus itu dari ujung eh, jempol atau jari ini sampai apa pergelangan, eh, apa namanya pundak, ini namanya tangan. Namun dalam eh, syariat Nabi Muhammad memotong tangan pencuri dari apa pergelangan, eh, tangan tadi secara eh, mutlak. Namun datang hadis mengikat yang dipotong itu dari apa pergelangan itu pun yang apa yang kanan. Ini kemudian 2 D hadis fungsinya untuk menjelaskan yang masih sama-sama di dalam Al Quran. Eh, kemudian yang ketiga fungsi al hadis Itu untuk eh, mendatangkan hukum-hukum yang baru Yang tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran Contoh masalah apa? Eh, hukum memakan binatang yang bertaring eh, Ini hukumnya apa? Haram Karena Rasulullah SAW mengharamkan Kuludinabin eh, Mengharamkan setiap binatang yang apa ada Ada taringnya Tidak ada dalam Al-Quran Eh, kemudian juga menjelaskan masalah hukum air laut apakah najis atau tidak. Rasul mengatakan helun ma'ita tuhu, ma'uhu. Bangkai binatang laut itu halal dan airnya itu suci. Eh, kemudian yang keempat fungsi al-hajj itu terhadap al-Quran yaitu menasak hukum menghapus hukum yang ada di dalam al-Quran karim. Intinya sekali lagi kalau kita berpegang teguh dengan al-Quran wajib pula berpegang teguh dengan apa? Al hadis dan yang terakhir tidak akan mungkin kita bisa benar mengamalkan ayat Al Quran dan Al hadis tanpa pemahaman para apa? sahabat ini yang paling penting paling penting. Karena apa? Banyak kelompok kaum Muslimin mengatakan kami berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah, namun mereka berpecah belah, berbeda beda, bahkan dalam akidah. Apa sebabnya? Salah memahami ayat Al-Quran, salah memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para Rasul Shallallahu dan asunnah para Rasul Shallallahu Al-Quran dan ya, asunnah dengan pemahaman para Rasul Shallallahu Alaihi al imam dan asunnah iz al hanafi dan mengatakan wa hal kharajatil Rasul wa Alaihi rawafid wa tazatil mu'tazilah wa teguh ummah ala sintaini dan asunnah dengan pemahaman para fasid Tidaklah kelompok kawaii kelompok teroris itu memberontak yang eh, menumpahkan darah. Tidaklah kelompok syia rafidah menolak kekhalifahan Al-Pakar dan Umar. Tidaklah kelompok muqtazilah yang eh, liberal. Itu mereka menyimpang. Dan tidaklah umat Islam terpecah yaitu 22 golongan. Kecuali karena takwil fasid. Pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Kelompok syiah rafidah mereka berjari dengan Al-Quran. Kelampau, ekhwaris, teroris Mereka juga berdari dengan Al-Quran Juga dengan As-Sunnah Nah, mengapa mereka tersesat? Karena sebabnya salah mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah Makanya... Kalau kita mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, harus dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk apa? Kembali kepada pemahaman ajaran para sahabat. Wasabekun al awaluna min al muhajin wal ansar wala dinat taba um besan rojalau anumaradu'an fa'in amanu bimislama amantu bivakad yah Eh, demikian mengatakan ketika umat terpecah belah Rasul mengatakan yang selamat hanya satu Ma'an alihi wa ashabi Jadi inilah sekali lagi Eh, wajib untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran Dengan hadis yang sahih Dengan pemahaman yang benar Pemahaman para sahabat Tabi'un dan tabi'u at Wallahu ta'ala alam Akul kalihada Wa akhir da'wana anil hamdil alabil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh